Történelmi krimi. Folytatás. Elindultunk a jelzett irányba, tovább a város széle felé. Menetünk sorrendje változatlan maradt. Elől a veszélyével, utána von Hostetten két poroszlójával, leghátul pedig én, Jákob Müncel a kétségeimmel. Azért is maradtam hátra, hogyha ha alkalom adódik, csak néhány szót a gyermekekkel. Nem adódott alkalom. A kapitány szeme fülehallatára füle pedig nem akartam kérdezősködni tőlük, mert tartottam tőle. Igen, bevallom, féltem attól az embertől, akkor is és később is. Még most is félek, mikor ezeket a sorokat írom, pedig már nem áthat nekem. Vagy ki tudja. Gyáva pap vagyok csupán, Isten legkisebb, méltatlan szolgája, aki a szószékről dörgedelmeskedik, de ha a való életben kinn az utcán kell szólnia, dadog ügyetlen. Zavarba jön, ha idősebb, tekintélyesebb emberrel kell szólnia, és még nagyobb az elfogódottsága, ha szép, fiatal lányjal kell szóba elegyednie. Semmire való az ilyen. Követtem az előttem menetelő négy embert, követtem őket a pokolba vezető úton. A következő sarkon, ahol több irányba is fordulhattunk, Bauer ismét megtorpant. Varázs az irányokat próbálgatta, hol erre, hol arra fordította, körözött vele. Kereste az irányt, a további nyomokat. Engem óhatatlanul egy szimatoló ebre emlékeztetett, de míg a kutyák csodás szimata csak nem mindig eligazítja őket, nem sokat tettem volna arra, hogy Bauer akárhova is eltaláljon a veszélyével. ha nem tudja jó előre, hogy merre kell útjának vezetnie. Egy darabig hókusz-pókuszolt, végül megindult az egyik utcán tovább. Ezt az utcát is jól ismerem. A végén áll a Hánza hajóhoz címzett fogadó, ahol már szintén többször megfordulta. Természetesen még felszentelésem előtt. Alig tettünk meg néhány lépést a fogadó felé, mikor Bauer ismét megtorpant. Remegett kezelába, víz ütközött ki a homlokán. Teste enyhén rángatódzott, mintha erős vonzásnak igyekezne ellentálni. Magamban szégyen ide, gyarlóságoda csodáltam. Abban bizonyos voltam, hogy csaló, de lenyűgözött, hogy milyen remekül csinálja. Nagyszerű színész lehetett volna belőle. At, art! hörökte, és mintha a fadaraba kezével rángatná őt, és nem ő mutogatna vele az utca széle felé az utcát szegélyező egyik ház felé botorkált. A házfal tövében kutyaközönséges borospalac kevert. Az üvegfogók utcájában tucatjával árusítják ezeket. Amennyire tudom, az ilyeneket még csak nem is fújják, hanem valahogyan öntik. Olcsó, közönséges darab. Az egyik poroszló felemelte az üveget. Megmutatta a kapitánynak. Én is odaléptem melléjük, hogy lássam, mit szemlélnek, oly merőn. A palackon ott volt Káltanbáker pecsétje. Az a bor, ami ebben a palackban volt, az ő pincéjéből származott. Erre kellett jönnie a tettesnek, csattant fel a kapitány. Elhozott magával az áldozat pincéjéből egy üvegbort, menet közben benyakalta, és itt eldobta az üveget. Ez is egy magyarázat, gondoltam magamban, és gondolataimnak óvakodtam hangot adni. De akkor a gyilgos az én paplakbeli szobámban is járhatott. Ottani asztalomon ott állt ugyanis egy palack szakasztott mása. Bauer ide-oda mozgatta veszőjét a palack fölött. A poroszló, aki tartotta az üveget, láthatóan roppant kényelmetlenül érezte magát, hogy ilyen kínos, közeli kapcsolatba került a varázslatos szerszámmal. Mintha a gyermekkorában nem pont ilyeneket tördelt volna le a fákról, és azóta is százszor, ezerszer, tűzrakáshoz, bármihez. Már kifejezetten dühített a színjáték, de nem szólhattam, még arra is vigyáztam, hogy az arcomon egy rándulással sem fejezzem ki a valódi érzelmeimet. Ájdatatosan ostoba fakképpel bámultam Bauerra, aki artikulátlan hangon hörögve jelentette ki. – A tettes, a tettes dobta el! Nyakán egészen kidagadtak az erek, a feje kivöröslött. Néhai tanáromat juttatta eszembe, ki rendszerint a gutaütés kerülgetett, mikor valamelyik silány dolgozatomat olvasta. – Arra! – bökött Bauer a pelcájával az innen már látható Hanza hajó felé váratlanul. Az üveget tartó poroszló annyira megijedt váratlan mozdulatáról, hogy csak nem elejtette a becses bizonyítékot. Bauer sebesen megindult a jelzett irányba, minden mozdulatával jelezve, hogy nem ő megy, csak a pálcát követi, a varázslatos vonzás irányítja lépteit. Egyre gyorsuló léptekkel haladt, végül már csak nem futott. Von Hockstetten és a poroszlók futólépésben követték. Én sem akartam lemaradni, szaporáztam tehát lépteimet. És jó se tettem. Bauer a hanza hajó bejárata előtt torpant meg. Bent van, bent van! Hörögte a már ismerős, elváltoztatott hangon. A kapitány azonnal átvette az irányítást. Te ide a bejárathoz! Mutatott a hallgatak poroszlóra, akit értem küldött. Teremtett lélek seki, sebe ezen az ajtón. Akár a kardodat is használhatod, ha valaki erősködne. Te, fordult a másikhoz, Pus erősítésért, hozd legalább egy tucat ember, körbevesszük majd az épületet, hogy sem erre se szökhessen meg. Amíg visszaérsz, én hátra kerülök, hogy az ottani ajtót se használhassam. A poroszló engedelmesen elügetett. A másik kardot vonva az ajtó mellé lépett, úgy állt, hogyha valaki bentről kinyitja a részveretes, nehéz kaput, ne is lássa őt mindaddig, míg ki nem lép az utcára. A kapitány, ahogy mondta, eltűnt az épület sarkánál a fogadó mögötti sikátor irányába. Csak Bauer és én maradtunk várakozva a helyünkön. Nem tudom neki, mi járhatott a fejében, de én arra gondoltam. Mire jó ez az egész? Ha csak ugyancsak egy tettesre számítanak, már pedig olyan biztosak abban, hogy csak egy tettes van, mint hogy csak egyetlen isten vagyon az égben. Akkor mire ez a nagy felhajtás? A nagy darab kapitány a két megtermett poroszló segítségével bárki férfi embert képes lehet leteperni, megint csak nem értettem az események mozgató rugóit. Ez a baj velem, nem ismerem eléggé az embereket. Gyakran vagyok részese oly történéseknek, melyek értelmét fel nem foghatom. És mégis, sokan kérnek tanácsot tőle, csak mert pap vagyok. Mintha bizony egy pap automatikusan a bölcsesség letéteményesévé évé válna, amikor felszentelik. Pedig csak gyarló, bűnös ember marad, aki hihetetlen felelősséget vett a nyakába. Akkorát, hogy tán el se bírja. Ezen és hasonló dolgokon elmélkedtem, míg a poroszló társaival vissza nem tért. Nem maradt sok időm az elmélkedésre, mert a poroszlók laktanyája alig néhány percnyire volt a Hanza hajótól. Biztosan gyakran látogatják is a fogadó ivóját. Ez megint szöget ütött a fejemben. Ha ez egy olyan fogadó, ahová gyakran járnak a törvény emberei, a gyilkos miért pont ide menekül? De ennyire ostoba még Jósi, a város közismert bolondja sem lehet, aki a karját lengetve kergeti a piac galambokat, és feleségül akarja venni valamennyit. Úgy képzeli Fridjúből kis angyalok származhatnának. A szerencsétlen. Bár abban igaza van, az emberek Fridjéből kisangyalok angyalok, születnek. Hatan voltak az érkező fogmegek. Hárman közülük hátra kerültek, ahol a kapitány őrködött. A másik három ott maradt velem és a kivont kardu poroszlóval. Bauer egykedvűen támasztotta a szemközti házfalát, és úgy szemlélte az eseményeket, mintha semmi köze sem lenne hozzá. Von Hochstetten visszatért hozzánk. Én megyek be elsőnek, kezdte azonnal utasításait. A kiáltásomra hátulról is betörnek a fiú. Ti követtek engem. Utoljára Bauer jön be. Ő majd megmutatja, kit kell elfognunk. Az egyik poroszló arcán halvány mosoly suhantát. Megjegyeztem a kopasz fejét, kövérképét. Ez legalább annyira nem hiszavarás veszőnek, mint én. De szólni ő sem mer, mert bölcsen hallgatott ő is. A kapitány viszont beszélt tovább. Akire rámutat, azt leteperitek, megkötözitek. Élve kell elfogni, fegyvert csak akkor használhattok, ha védekeznetek kell, fejezte be utasításait. Az ajtó felé fordult. – Gyerünk! – kiáltotta és berontott a fogadóba. A poroszlók mentek utána, ahogy a kiskacsák követik a tojót a tóhoz. Bauer is felélénkült hirtelen, és berohant utánuk. Végül maradtam én, akinek a belépője nem sikerült valami dicsőségesen, mert a küszöbön elbotlottam izgalmamba, ezért tántorogva érkeztem az ivóba, ahonnan inkább kifelé illik tántorogni. Ha meg nem kapaszkodom a bejárat melletti üres asztalban, bizony szégyen szemre orra bukom. De megkapaszkodtam. Így se hozhattam sok dicsőséget az egyházra, de szerencsére, vagy az úr akaratából senki sem figyelt rám. Mindenki erre figyelt, aki egy döbbent férfiú előtt állt. Aztán megriadt, meghökkent berohanásunkon, mert felpattant az asztalától. Rajta kívül csak két kereskedősegért féle fickó üldögélt az egyik sarokasztalnál, azaz már ők sem ültek. A is állt, a pultjára támaszkodva. Számára minden bizonnyal nem volt újdonság a poroszlók váratlan rohama. Kocsmában előfordul az ilyesmi. Bauer kezében remegett a pálca, ahogy vádlóan a férfi mellének szegeződött. Az ismeretlen magas volt, szőkehajú, az zekéje alatt fehér inget viselt. Fekete nadrágja és csizmája volt. Épp, ami ennek a gyerekek leírták. Egy drámai pillanatig csend volt, aztán, mintha jeladásnak engedelmeskedne, Bauer a szokásos torsz hangján felnyögött. e ez! E Kezében úgy táncolt a varázsvessző, mintha megbokrosodott volna. A poroszlók a férfira vetették magukat. Azaz oldalán függő késhez kapott, mert kardja nem volt, ahogy a gyermekek is megmondták. De annyi esélyesen volt, mint harmadcseppnek a tűzével szemben. Kiáltott is valamit, amit nem értettem. De leteperték egy szempillantás alatt. Ugyanennyi idő kellett ahhoz, hogy békjó kerüljön hátra kezére, és pecek a szájába. Aztán talpra rángatták. Te ölted meg Kaltenbaker borkereskedőt és a háza népét, mondta von Hochstaden kapitány az ember arcába hajolva. Nem kérdezte, állította. Az hevesen, tiltakozóan rázta a fejét, de szólni nem tudott a szájába erőszakolt pecektől. Letartóztatlak te nyomorú csepürágú, bűnhődni fogsz, recsekte a kapitány, mint rosszul megírt vásári komédiában a dilettáns pojáca. De ezt a véleményemet legfeljebb a kövér kopaszporos ló osztotta. A többiek a kocsmárossal és a másik két vendéggel egyetemben csodálattal néztek von hochstatt Ma éjjel történt a bűntény, és ő már délelőtt rátette kezét a tettesre. Félreálltam az útból, ahogy kirángatták a védekezésre képtelen férfit az utcára. Odakint a kapitány a menet élére állt. A városházára a törvény elébe adta ki a parancsot, és megindult a menet.